István bácsi, ha megfogja két szürke lovát, azon zombi esküvőre marcsa leányát. Kérdi tőle István bácsi, marcsa, mi bajod? Talán bizony viselős vagy az a te bajod. Mit kérdik el István bácsi, majd meg, tudják kent? Niófából lesz a bölcső, ringadhassa kent. Csitkés a jobb én örömet Engem bizony István bátyám jól megöleljen.